llavors ara hem de a... fer a... vaig a fer lectura del... del manifest és un manifest que hem consensuat les dues entitats que tornem part de la federació i també doncs, amb les aportacions d'altres col·lectius, associacions i valents i veïnes comença dient així ara més que mai tenim un somni col·lectiu i el farem realitat Ara més que mai, tots i totes som l'harmonia. Poble de Sant Andreu, com bé sabeu, el passat primer dia 23, l'Ajuntament de Barcelona ens va comunicar la resolució del concurs per la gestió del casal de barri del poble de Sant Andreu. Segons aquesta resolució, cap dels projectes presentats, arribava a la puntuació mínima marcada per les bàtons del concurs. Aquesta forma tan masquina ha estat la triada per l'equip del govern, encarcelada pel senyor Raimond Glacis, per tornar a dir que no, que no al nostre somni col·lectiu. Durant més de vuit anys, la nostra federació ha treballat buscant sempre la màxima col·laboració amb les institucions. Hem seguit tots els procediments legals exigits, encara que en moltes ocasions no creiem que fossin justos ni necessaris. Malgrat aquesta voluntat d'entesa, malgrat tenir la mà extrema en tot moment, la resposta del senyor Renón Blasi ha estat sempre la mateixa. No. No a estar d'adonament informat si teniu una interlocució clara i sincera amb el districte. No a atorgar la gestió de l'equipament per adjudicació directa quan es complien tots els requisits recollits en d'acord per la gestió ciutadana que l'Ajuntament ha assignat amb la Plataforma per la Gestió Cívica. No a tenir en compte cap de les delegacions presentades per la nostra federació en tots els tràmits del procés. I finalment, no a la gestió del català de barri del poble de Sant Andreu per part de la federació d'entitats d'harmonia. Així doncs, ningú pot negar que estem carregats i carregades de raons per afirmar que quan la llei aplicada es dèix justa, la desobediència és legítima i met encara necessàries. En prop d'una legalitat que no, que té el no com a resposta i que està al servei d'una minoria, davant de les necessitats llenents ja d'una majoria, hem de construir-ne una de noves. En aquest sentit, des de la Federació d'Entitats d'Harmonia, volem convidar a tot el poble de Sant Andreu, ara, a dir sí. Sí a defensar el dret que tenim com a ciutadans davant de l'agressió que representa la gestió de tot aquest procés per part de l'Ajuntament de Barcelona. Sí a construir espais com el català de barri del poble de Sant Andreu, de gestió col·lectiva i integradora. Espais on tot el poble digui la seva i pugui gaudir participar d'una oferta cultural de qualitat, allinyada d'interèss privats. En definitiva, i sí, a la gestió del Canal de Barri del poble de Sant Andreu per part de la Federació d'Entitats de Harmonia. Per acabar, volem adreçar-nos directament al senyor Raimon Blasni, regidor del Districte de Sant Andreu. Senyor Blasni, ens hem concentrat avui aquí, davant de la seu del Districte, amb el suport de molta gent d'altres indrets de Barcelona, per dir-li el següent. 1. La decisió de dir no a atorgar la gestió del Canal de Barri del poble de Sant Andreu a la Federació d'Entitats de Harmonia, no té res a veure amb criteris tècnics, ni de projecte. Es tracta d'una decisió 100% política, a buscar contentar interessos privats, contraris al bé públic. Això no ho permetrem. 2. La responsabilitat d'arribar a aquesta situació és seva, del gerent del districte, senyor Salvador Pony, i de tota la resta de membres del govern de Convergència i Unió que, juntament amb vostè, amb el govern del nostre poble. Tot el que passa a partir d'ara amb referència al procés de gestió del català de barri del poble de Sant Andreu recaurà sobre la seves espatlles, i per elevació, sobre les espatlles de l'alcalde de la Barcelona, Xavier Trias. Plagi Trias, responsables. 3. Les seves maniobres maquiavèliques revestides de legalitat no aconseguiran fer-nos desistir. Ara més que mai tenim clar que el català de barri del poble de Sant Andreu acabarà sent destinat per l'harmonia. És el nostre compromís, és la nostra responsabilitat amb el poble. Així doncs, anunciem que les properes centres de la primavera, 23 i 24 de maig, el capital del barri de poble de Sant Andreu, que al final per l'harmonia, obrirà les seves portes, el servei a totes les ciutadanes, ciutadans del nostre poble. Ara més que mai, tenim un somni proactiu i el farem realitat. Ara més que mai, que som l'harmonia.